Estét. Egy kedves hallgatónk azt írt, hogy a faszomat rázzam ne a csengőt, de sajnálom, nem fogok a kedvére tenni, nem vagyok hajlandó a perverz vágy fantáziáit kielégíteni. Egy picit én visszatérnék a múltkori témánkra, ahogyan múltkor is visszatértünk a korábbi témára, mert ezt nem lehet teljesen időbe szabni. A ateisták az ateisták, pontosabban a militáns ateistákhoz. Egy csávó föltette egy videót a Youtube-ra azzal a címmel, hogy apu azért hazudik, mert hívő. Ezt nem küldtem el neked, Robi, mert, mert akkor itt ezt ragoznánk. Tehát nem éri meg azt a 40 percet. Én se tudtam végignézni, bele-bele tekertem, a végét nem láttam, meg Geci unalmas. Egy csávó őr egy számítógép előtt egy széken, egy ilyen saját maga megfogalmazása szerint ő egy ilyen proli gyerek, ami az egyetlen pozitívum egyébként. És iszik egy hizét, egy literes vagy másfél literes Pepsi-kólát, szerintem a kannásból jobban ment volna a kezébe. Uh, és, és akkor mindenfél éve vádol minket, aminek egy része búsít meg fasság, mert egyszerűen olyan dolgokat tulajdonít nekünk, amit nem mondtunk, vagy nem úgy mondtunk. Tehát igazából nem is érdemes ezekre kitérni. Uh, két dolgot mondott viszont, ami figyelemreméltó. És azért figyelemreméltó, mert ezt nem csak ő mondja. Ha csak ő mondta volna, akkor ezt előse hozom, csak ő most az apropó. Csak megjelenik kommentekben is. Az egyik, a, a viccesebb, az az, hogy, hogy én azt mondtam a múltkor, hogy milyen, és ezzel röhögtünk, hogy, hogy, hogy az ateista azt mondja, hogy én abban hiszek, hogy nincs isten, És hogy ez ugye egy ilyen kicsit logikai önellentmondás. És hogy egy ateista ilyet nem mond. Hát kurvára mond, mert ezt nem az újjamból szoptam, ez konkrétan egy ateistának a kommentje volt a falamon. Ahogy az is egy komment volt, hogy én az áramban hiszek. Tehát, hogy ezek kommentek. Én ezeket idéztem. Ezzel szemben az igazi ateista mit mond, a csávó, meg mások szerint, hogy mi nem hiszünk abba, hogy Isten nincs, az ateista tudja, hogy Isten nincs. Na most én azt hittem, hogy a fasságot nem lehet fokozni. De az meg lehet. Tudom, hogy Isten nincs. De honnan tudod, a brit tudósok ö, ö, megírták, hogy Isten nincs? Van ilyen kísérlet, amit aztán igazoltak. Megjelent a publikáció négy csörbe. Vagy Isten megjelent neki álmába, és azt mondta: Figyelj, én nem vagyok. Honnan tudja, érted? Hogy Isten nincs. Na jó, ez, ez, ez a dolognak a viccesebb része. De valahogy a mostani mondani valómhoz tartozik, mert ez, ez azért nagyon sokat elárul. Tehát elárul ö, ö, a, ezeknek az embereknek a szellemi szintjéről. És, és arról is, hogy mennyire, mennyire tudomány ellenes ez az irányzat. És itt és most, hogy is mondjam, megkövetem a normálisabb ateistákat. És mi... mi, mi Megkövezem, mi... úgy érted. <gül> az vágyalom. <gül> Jó, tehát, hogy... <kül> figyelj, tehát azért a Stephen Hawking ateizmus a más, mint ez. És nem azért, mert a Stephen Hawking az, az okos ember volt. Érted? Tehát a, a, a szimpla ateizmus az, hogy én nem tudom elképzelni, érted, hogy, hogy, hogy van valami teremtő, nem tudok benne hinni. A fizika törvényeinek a működéséhez nem kell egy istenkép, ez teljesen oké. Okay. Ez teljesen rendben van. Ez semmi baj nincs. Erről lehet beszélgetni. Lehet vitatkozni. De az, hogy én tudom, hogy Isten nincs. Érted? Ez gyakorlatilag mindennel szembe megy, ami a tudományos gondolkodás alapállása. Tudod? És. És, és azt is mondja Csávó egyébként, hogy mi, mi milyen hívők vagyunk itt, mindig el, elmossuk a dolgokat, meg a fogalmakat másként értelmezünk. az egész európai gondolkodásban, a de, de a világon mindenhol, gondolkodtak az emberek, a fogalmakat folyamatosan átértékelték. Az egész tudománytörténet másról sem szól, mint a fogalmak folyamatos átértékeléséről, felülírásáról, és és nem kell hozzá közmegegyezés. Nem kell hozzá közmegegyezést. É, de ebben most nem megyek bele. <gül> Na most tesz, hogy euh, tudom, hogy Isten nincs. Ez azért érdekes, mert euh, így a militáns ateisták részéről ebbe implicite benne van, hogy Istennek nem szabad lennie. Nem szabad lennie. És ez már megtörtént a világ történelemben, ez, ez volt a bolsevizmusnak a a militás ateizmusa. A múltkor fölolvastam egy regényből egy részletet. Ez egy kínai írónak egy állati science fictionje, egy trilógia, és az első kötet a három test probléma. Ezt a címet viseli, és ennek az elején játszódik az az egész dolog. Azért olvastam föl, mert a kínai író a hátborzongató pontossággal és állati plastikusan leírja azt, ami konkrétan Kínába történt a 60-as években. Tehát a Mao kulturális forradalom idején járunk, ahol gyakorlatilag azért is munkatáborba kerülhetett valaki, mert mit tudom én, volt egy hegedője, meg beethoven játszott. És természetesen minden vallásos embert ugyanígy üldöztek. Meg mindent üldöztek. Na, mindent. És, és ugye ezzel egy olyan, olyan nagyon jól kifejezi ez a regény részlet, ennél egyébként szörnyűbb dolgok is történtek ott a valóságban, tehát ez még nem is volt annyira horrorisztikus, hogy amikor a militáns ateizmus valahol uralomra kerül, akkor átveszi a vallási funkciókat. Kínában t istenként imádták Sztálini Szovjetunióba Sztálint Istenként imádták. Stálin minden ható volt, és minden tudó. Tehát az embereknek a vallásos vágya átkerült arra a világnézetre, ami elvileg eltörölni készült a vallást. Kínában olyan dolgok is megtörténtek, hogy a vörös könyvecske, ugye ez Mao-nak a idézelben főműve, amit ott izé folyamatosan ráztak a tüntetéseken, az Teát főztek belőle, meg betették a párna alá, hogy gyógyítson. Értjük? Militáns ateizmus. Tessék, eljutott ide. Na most azt mondja ez a csávó, aki vissza a kannásbor helyett a, azért, a Pepsi-kólát, hogy, és ez az, ami engem egyébként jobban megütött, mert ezt, hogy tudom, hogy Isten nincs, ez, ez vicces. Azt mondja, hogy nem üldözték a vallásosokat a államszocializmusba, hanem hanem csak nem kerülhettek vezető pozícióba, meg rossz szemmel nézték, a valaki vallásos. Na ez így volt a Breznyevi Szovjetunióban, meg a Kádári Magyarországon, meg Csehszlovákiában valóban. De azért a forradalmi időszakokban, meg amikor durvább volt és tisztább volt az államszocializmus kurvára nem ez volt. Polpot Kambodzsájában ott megkínozták és úgy ölték meg a szerzeteseket. Tehát az, hogy templomokat földgyújtani, papokat megölni, apácákat megerőszakolni, megölni, a vallásos embereket megölni. Zárójel, most hallottam pont egy sztorit, teljesen máshonnan egy egri levéltáros csaj ismerősöm mesélte, hogy ő foglalkozott foglalkozott az államszocializmus beli királyokkal. meg nem csak ő, hanem kollégái, és akkor volt egy olyan fi, figura, aki részegen elütött három öregasszonyt, egy pártitkár. De ez már Kádári Magyarországon volt, csak még a korai időszakban, ha jól emlékszem. És, és a jegyzőkönyvben azt mondta a figura, hogy de egyébként nem kár azért a három rózsafüzére sér. Érted? Azért nem kár. Meghalt három öregasszony. Öreg Aztán leváltották meg minden, de hogy, de hogy benne volt a gondolkodásban, hogy azokért nem kár. Nem kár, azok templomba járnak. Tudod, rózsafüzérük van. De most azt is mondta ez a csávó, ami abszolút a militáns ateistáknak a, a, a, a e, ilyen, ilyen, ilyen visszatérő gondolata, vagy ilyen alapvetése, hogy amúgy ő, nekik semmi bajuk nincs a vallással, hogyha azt négy fal közt csinálják. Tudod, ilyen vicceskedés, mint a búzik, érted? Négy, ha négy fal közt csinálják. Na most észak koreába egy biblia birtoklásáért ö, elmehetsz a koncentrációs táborba. Vagy akár meg is ölnek. És ö, nem azért, mert te vallásos vagy, hanem mert te téríteni akarsz. A bolsevizmus sehol nem mondta, hogy üldözzük a vallást. Mindenhol azt mondták, hogy ö, a vallást, az államot és az egyházat szétválasztjuk, és lelkiismereti szabadság van. De ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy brutális és véres vallás üldözések voltak. Most a militáns ateistáknak mi a picsa bajuk van a vallással? Vallás, államvallás van most nyugaton bárhol, bármelyik országba? Keresztény egyház diktál bármit bármelyik országban nyugaton? A militáns ateistáknak a vallással az a bajuk, hogy létezik. Hogy létezik, és a céljuk az, hogy ezt eltiporják, eltapossák, és eltöröljék. Tehát teljesen bolsevik, tulajdonképpen bolsevikok. Fölhívtam a Robit, és mondtam neki, hogy volt egy ilyen megvilágosodás élményem, rájöttem, hogy a amikor kifújt, kvázi megdöglött, a bolsevizmusnak a különböző ö, programjai így különválva élnek ma tovább. Olyan, mint amikor szétdarabolnak egy testet, és minden test külön életet kezd élni. A bolsevizmus egy ilyen összeállítás volt, egy kombó volt, egy komplex valami volt. Az egyik fő célja volt, azt már Engels megírta a Család, Az Állam és Magántulajdon című művébe hogy ugye a patriarchális társadalommal le kell számolni. <coughs> Ez volt a bolsevizmusnak az egyik ö, fő irányvonai célja. A gazdasági egyenlőség volt a második. A militás ateizmus és a vallással való leszámolás volt a harmadik. És voltak még egyéb célja is. Tulajdonképpen az történt, hogy ezek szétváltak, különváltak. Ma a gender képviseli azt, hogy le kell számolni a patriarháris társadalommal, és ahogy a gender képviseli ezt, hogy le kell számolni a patriarhális társadalommal, és magán viseli viszont a bolsevizmusnak a totalitárius vonásait, úgy a militáns Dawkins nevével fémjelzett euh, euh, militáns ateizmus képviseli ezt, hogy a vallással le kell számolni, és erre döbbentem rá, Robi, hogy euh, hogy, és magánviseli a bolsevizmusnak a különböző jegyeit, még akkor is, ha ők ezt egyébként kikérik maguknak, mert baromi hasonló a gondolkodásmódjuk, és arra jöttem rá, hogy kurvára félreértettük mi ezt az egész ateizmus problémát. Összemostuk az ateistákat a militáns ateistákkal, és mi, amikor itt arról beszélünk, hogy hogy mit tudom én, mit nevezünk Istennek, mit nevezhetünk Istennek, Isten hogy van, hogy nincs, hogy lehet, hogy nem lehet, stb. Akkor mi teljesen tévúton járunk. Ezeket az embereket filozófiai problémák nem érdeklik. A vallás, amit gyűlölnek, szintén nem érdekli őket. Egy ilyen ember a büdös életben nem fog vallásfenomenológiát, filozófiát, vagy vallástörténetet olvasni. De ezeket az embereket a tudomány sem érdekli. Erre döbbentem rá, nem érdekli a tudomány se őket. A tudomány, ahogyan a bolsevizmus esetében csupán egy hivatkozási alap, és semmi más. Ha az ember vezető természettudósokat olvas, akik egyébként ateisták. Például Csányi Vilmost, aki a társadalmat etológiai alapon magyarázza, és ateista. Hát teljesen másként beszél a vallásról, érted? Mind a militáns ateisták. Heisenberg, Schrödinger teljesen másként beszéltek az ateizmusról, mint a militáns ateisták. Az ateistákat nem érdekli a tudomány. És még egy utolsó gondolat, és aztán nagyon várom egyébként a reflexiódat erre, is, hogy ugye a, a bolsevizmusnak mi volt az ígérete? Leszámolunk a vallással, és helyette a tudomány, a tudomány lesz az, ami majd a társadalmat igazgatja, és, és minden jó lesz. Itt mindenki Leonardo da Vinci lesz, és mindenki Izé lesz Arisztotelész. Ezt konkrétan Trotsky mondta. Érted? Itt mindenki zseni lesz. Itt virágozni fog a kultúra, ha leszámolunk ezzel a középkori, sötét, elnyomó babonával, ami a vallás. És ideig óráig leszámoltak. És mit hozott helyette a bolsevizmus? Virágzott a művészet? Virágzott a kultúra? Virágzott a tudomány? Hát bazd meg, a tudományt ugyanúgy elnyomták egy idő után, ugyanúgy elnyomták. És vajon miért egy ilyen tudományra hivatkozó, a tudományt egy szentségként beállító irányzat, mint a militáns ateizmus, az vajon miért nyomná el a tudományt, amire hivatkozik, mint abszolút szentségre? És rájöttem, hogy miért? Azért... Mert az eleve kizárásos, zárt gondolkodás, az csak dogma tud lenni. És hogyha dogma, akkor a tudományt is presszionálni kell. Mert a tudomány alapálása alapvetően agnosztikus. Érted? Az a kíváncsiságon alapul. Az a paradigmák átírásán alapul. Az azon alapul, hogy, hogy mi van. Hogy nem tudom, hogy mi van. Érted? Vizsgáljuk meg. De azt mondják, hogy figyelj, ö, nem lehet az, hogy Isten van, abból automatikusan következik, hogy olyan ö, ö, tudatkutatások, olyan kozmológiai eszmefuttatások sem lehetnek, amelyek lehetőséget vagy rést adnak ö, Istenszerű elképzelésekre, vagy idealizmusokra. A Szovjetunióban ezért tartották kártékony, polgári reakciós dolognak a kvantummechanika kopenhágai interpretációját. Mert hogy idealista. subjektív <coughs> idealista. Érted? Valójában egyébként tényleg az volt. Tehát abból az állításból értett, hogy, hogy, hogy tudjuk, hogy Isten nincs, abban implicite benne van, hogy nem is szabad lennie. Ha nem szabad lennie, akkor nem szabad vele foglalkozni. De nem szabad olyan kérdésekkel sem foglalkozni, ami egy minimális részt enged ennek a dolognak. Tehát a militáns ateizmus az legalább annyira tudományellenes, mint vallásellenes, szellemellenes. Érted? És még egy záró gondolat ehhez, és aztán a expozém után átadom a Robinnak a szót. Az emberi kultúra az kicsit olyan, mint a természet. Tehát a diverzitás, a sokszínűség az jellemző rá. És akkor virágzik a civilizáció, amikor sokszínű. A vallás az a kultúrának az integráns része. A kultúrának egy csomó olyan integráns része van, amit egyébként lehet, hogy nem szeretünk. Hát Mint ahogy a természetnek a szúnyogok, érted? És hogyha kírtják belőle, az az egész rendszerre hat. Az az egész rendszerre hat. Nem közvetlenül, de közvetve. Tehát a kiírtják a vallást akkor két dolog következik. Beszabályozzák a gondolkodást, és onnantól kezdve már a tudományt is elnyomják, a művészetről nem is szólva. És másrészt meg a vallást nem lehet kiirtani, Nem lehet kiirtani. Tehát a militáns ateista Azért, mert neki nincsenek ilyen élményei, azt gondolja, hogy ezt meg lehet szabni, és akkor másoknak se lesznek. Az emberek mindig bazmeg jóshoz fognak szfordulni, hát nem mindenki, de vannak ilyenek. Mindig szeretnek valami természet itt mindig fogja ezeket a, ezek a dolgok őket érdekelni. Nem lehet kiírni, mert ez egy antropológiai állandó. És csak ennek különböző szintjei vannak. A primitív ócska okkultizmustól, amit majd mindjárt ki fogunk cikizni, a magas filozófiai szintig nem lehet kírtani És hogyha ideig óráig sikerül, tehát egy totalitárius diktatúrába ideig óráig sikerül, mint észak akkor az az ideológia válik funkcionális értelemben vallássá. Lehet, hogy nincs benne Isten meg lélek, de akkor a, a vezetőt fogják Istenként imádni, és a vörös könyvecske fog gyógyítani. Ez így működik, így működik az ember. És ez egyébként kurva sokat elárul a militáns ateistáknak a hihetetlenül egysíkú, egydimenziós emberképéről. Nem csak világképéről, érted? Emberképéről. Tulajdonképpen a militáns ateizmus egy posztbolsevik totalitárius gondolkodás, és mint ilyen rendkívül ö, primitív, ócska és kártékony. Tehát fiúk, nekem nem az a bajom veletek, hogy nem hisztek Istenbe, mert én egyébként agnosztikus vagyok. Fingom nincs, hogy a halál után mi történik velem, hiszen élek, honnan a faszból tudjam. Nincs bizonyíték rá, lehet, lehet, hogy igaza van azoknak, hogy ezek a halál közeli élmények, ezek az agynak kémiai folyamata és az agy szimuláció. Lehet, de erre épp úgy nincs tudományos bizonyíték, mint a legvadabb idealista vagy vallásos elképzelésekre. Nem tudok róla, hogy ezt tudományosan valaki bizonyította vagy cáfolta volna. Agnosztikus vagyok ilyen értelemben. És veletek nem az a bajom, hogy nem hisztek Istenben, mert az egyébként egy tök normális, ha valaki azt mondja, nem tudom elképzelni, bocs, én nem tudok hinni. Tök oké. Okay. Az a bajom veletek, hogy primitív állatok vagytok. Azt hiszem, hogy a kultúrának a vallás az nem integráns része, hanem úgy gondolom, hogy az alapja. Hát azt gondolom, hogy minden civilizációnak, vagy minden kultúrának a mélyírásunk és az alapjánál egy vallást találunk. Tehát amelyből származik, tehát tulajdonképpen alapja is feltétele. Tehát valahogy úgy, úgy válik a, a vallásból a kultúra, ahogyan a termőföldből a növény kiszarja. Mondok belőle. egy konkrét hát példát, azzal... ezek nem ismerik a tudománytörténetet. Newton fejére nem az alma esett rá, és így fedezte fel a gravitációt, ez egy városi legenda, hanem egy misztikus, alkimista, rózsakeresztes szöttyölés folyamán jött rá. Nem volt még szétválva ez a dolog. Tehát ez, hogy volt a tudomány, a felvilágosult szellem, és vele ott volt a babona, ez egész egyszerűen tudomány történetileg nem igaz. Ez egy hazug legenda, amit kitaláltak a felvilágosodás korába, és a bolsevikok elterjesztettek a későbbiekben, érted? Ez egy hamis legenda. És másik, hogyha nincs skolasztika, skolasztika, Akvinói Szent Tamás, és ilyen is skolasztika, ez a néző. tudjátok, ez a hány angyal fér el egy, mit tudom, hogy tűfokán, meg Isten tud-e a követ teremteni, amit ő se bír el, amit most a röhögünk, de ha például ez nincs, Nincs európai logika. De ez, nincs európai logika, mert pedig logika nélkül nyelvészet sincs, mesterséges intelligencia kutatás sincs, és egy csomó minden nincs. Am, akkor hát eljutottunk oda, hogy ö, alapvetően nem a vallással, és nem az ateizmussal van a probléma, hanem a dogmatizmussal. Meg a primitívséggel, Robi. Hogy, a primitívséggel. De hogy értem a problémádat. A dogmatizmusnak vannak magasabb szintjei is, tudod. Igen, de hogy, hogy valójában a probléma azzal van, amikor a tudomány az a, az a dogma kiszolgálójává válik. Tehát, hogy ugye nem, a, nem az történik, hogy van egy, van egy világnézetünk, és közben vizsgáljuk a, a világot, a, a teremtett vagy kifejlődött világot, és, és keressük a nyomokat, hogy a világnézetünk az, az erősítődjék meg azáltal, vagy cáfolódjék meg azáltal. És akkor amit találunk a tudományos vizsgálatok során, mérések során, a kísérletek során, vagy a indirekt következtetéseink nyomán, az, azt beillesszük a világképünkbe, vagy a világnézetünkbe és azzal az gazdagodjék, és akkor adott esetben bizonyos tízisek mondjuk megdőlnek, más tízisek megfelépülnek. felépülnek. Nem ez a célunk, hanem az a célunk, hogy a eleve meglévő dogmáinkat ezekkel a kutatásokkal, igazoljuk. vizsgálatokkal igazoljuk. Így van, pontosan. Tehát a, a vizsgálat, meg a tudományos mérés adott esetben, vagy bármilyen, bármilyen orientálódás a világban, az a, az a dogmáink ideológiáját szolgálja. Arra szolgál, hogy megideologizálja a dogmáinkat, és hogy a dogmáink nem dőlhetnek meg. Legutóbb, amit felolvastál, az a maoista Kínából származó történet, abban elhangzott, hogy a maoista Kínában a, a nagy boom elméletét azt tagadták. Tehát azt hivatalosan tagadták. Mert teret ad. Mert a nagy boom az értelmezhető úgy, mint a teremtés. Ami egyébként egyáltalán nem, tehát nem szükségszerű, mert rengeteg a teista hisz a nagy boomban. És nem következik belőle az ő számukra az Isten. De minden esetre itt a párt hozott egy olyan határozatot, igen, igen, igen. Hogy, hogy a nagy boom az szerintük is olyan teremtésszerű tehát nem történt meg. Tehát nem történt meg. Tehát a, az, hogy a... <gül> Tudod ezt, amit mondtam neked, hogy a Szovjetunióban meg párthatázatot hoztak, hogy a világegyetem végtelen. Tudod, ez a világegyetem elvtárs maga ugye végtelen? Igen, itt Stálin elvtárs, csapta össze a bokáját világegyetem elvtárs, érted? Tehát, hogy körülbelül... Na ez egyébként a, a, a harcos ateistáknak a szellemi szintje. KBS, Igen. Igen. Ö én itt nem olyan ja, bocs meg azt is írja egy csávó hogy már néztem a kommenteket hogy de, de, de hogy, hogy az Istenre nulla bizonyíték van ezért nincs tehát mondom az meg egy csomó mindenre nulla bizonyíték volt maga a logika. De lehet, hogy Isten nincs, persze, de érted? Másrészt, meg mit ért ez alatt? Ö, nem jön velem szembe az utcán, mondom, hogy az unikornis is létezik, hiszen gondolat meg lefestették. Igen, de nem jön velem szembe az utcán. Mondom, de az meg a Higgs bozon, meg a sötét anyag se jön veled szembe az utcán. Vágod. De az tudományos. A ha persze, ha persze. Ha mert, mert ott van a könyvben, tehát abba hinni kell. Ez, ez, izé, ez, ez, ezen hőzöngenek az meg, hogy de jó, de a vallásos hitnek a bizonyítatlan dolgai, hogy merem én összemosni a tudományos tényekkel. Tudományos tényekbe hinni ezért minőségileg más, mint vallásos hiedelmekbe. Én nem azt mondtam, soha a büdös életben nem mondtam, hogy a tudományos tények ugyanolyan minőségű dolgok, mint a vallásos Képzelések, a vallásos elképzeléseket mindig a művészethez, meg a költészethez, tehát a szubjektív igazságokhoz soroltam. Soha a büdös életben nem az objektívhez. Én azt mondtam, hogy az ő hozzájuk való viszonya, Érted? A hozzájuk való viszonya az olyan, mint a vallásos emberé. Egyébként ezt már Jürgen Habermas, baloldali szociológus, már 60-as években megírta, hogy olyan az embernek a viszonya, amit az iskolába tanult, mint amikor a hitet is automatikusan elhitte, kér megkérdőjelezés nélkül. Tehát itt relációról van szó, viszonyulásról. Ez olyan, mint amikor én itt a, egy pár héttel ezelőtt vitáztam a technológiáról, és jöttek kommentek, hogy Puzsér csak ne vitázzon a technológiáról. Nem ért hozzá? Tudom, a Technológ mert hát érted, ez egy, én egy technológia-szkeptikus álláspontot védtem a vita a során. És hát ők nyilvánvalóan meghinni akarnak a technológiában, hát hinni akarnak abban, hogy ő, mert valamiben hinni kell, és hát most a Jézus Krisztus megdőlt, a Adolf Hitler megdőlt, a Vladimir Lenin is megdőlt, és most valami, valami, valami kéne, amiben lehet hinni, hát most ott az Elon Musk, hát most ez, ez azért valami, amiben lehet hinni. Terraformáljuk a marsot, meg a faszom, tehát hogy ez ez, ez, ez fog történni valami megváltás, ami, amit érdemes várni. És hogy nyilvánvalóan hinni akar ebben. Én meg ugye ezt megkérdőjelezem. Tehát Puzsér, aki köztudottan a természettudományok győzikéje, <gül> csak ne szóljon hozzá! Csak ne szóljon hozzá a technológiához! Én nem ért hozzá! Azért ahhoz, hogy én, én a technológiáról egy ilyen, egy ilyen elvi vitát folytassak, kedves primitív barátaim, nem kell tudnom üzemeltetni a mikrohullámú sütőt. Basszátok meg. Be se kell tudnom kapcsolni. Arra sincs semmi szükség, hogy be tudjam dugni a hálózatba. Ha nem találom meg a konnektort, tudod, hogy hova kell dugni, és a seggembe dugom, helyette, még akkor is lehet -e kompetens egy ilyen elvi vitában, hogy a technológia az jobbá teszi az ember életét, vagy sem? Mert de tudod, nem hogy nem a technológiának a technológiai részéről gyakorlatkodol, hanem az emberre tett hatásáról, aminek naponta vagyunk élvezői, meg elszenvedői. De tudod, ugyanez a, ugyanez a, a vita és ugyanez a probléma, hogy uh, itt most van egy uh, van egy... Uh, egy álláspont, amely álláspontot diszkreditálni kell, mert az én dogmatikámat sérti. És akkor azt az álláspontot el kell érvényteleníteni. És akkor ö, értelemszerűen az illető, tudod, nem ért hozzá. És akkor ezáltal továbbra is lehet hinni abban, hogy a szilícium völgynek a start-upjai fogják majd megváltani a világot, vagy az emberiséget. Persze. És megint arról van szó, hogy, hogy van egy dogma, és a világ jelenségeit olyan módon rendezgetem, hogy a dogmám megálljon. Ez az a szituáció, amikor valakinek a véleménye, az álláspontja, vagy az állásfoglalása nem megbízható. Nem megbízható, mert nem objektív módon, nem ö, függetlenül. A kívülről szemléli a jelenséget, hanem benne sodródik. Na most ez, ez tényleg olyan, hogyha te ha te meg akarsz gyógyulni, mondjuk a neurózisodból, akkor azt ahhoz neked a pillanatnyi szorongást valamilyen módon csillapítani kell, hogy rálássa sorsodra, meg az életedre. Az egy nagyobb nézőpontot igényel. Hogyha te egy térképet akarsz készíteni a városról, azt nem fogod tudni elkészíteni úgy, hogy a városban bent vagy, hanem azt föl kell menni a János helyre, és onnan kell ránézni a városra, és akkor látni fogod a a komplex összefüggéseket, a körutakat, a sugárutakat, a tereket, látni fogod a, a szövetét a városnak, és onnan rá tudsz látni. Most ehhez először is szükséges az, hogy akard látni a várost. Most, hogyha neked van egy dogmád a városról, arról, hogy ez a város már pedig hogy néz ki, ahhoz neked a legnagyobb hiba fölmenni a Jánoshegyre. És fölmész a Jánoshegyre, és talán nem is azt fogod látni, mint ami a te fejedben van a városról. És akkor te neked ezt a dogmát felül kell vizsgálnod. Na hát, még csak az kéne. De még csak az kéne, hogy én, én egy, egy új dogmát írjak magamnak, mert abból úgyis csak egy új dogma következne. Na de hát ez mivel járna? A régi ledőlne. És amikor a, tudod, amikor egy világnézet ledől, abban az ember belebetegszik lelkileg. Tehát ez egy ilyen krízis, ami át kell esni. Mm, kell ez nekem? Szükségem van nekem erre? Mert ezt, ezt kerested, hogy hova lesz a kíváncsiság, mert ugye a, tudó, a, a tudós az kíváncsi. Aki térképet akar, az rá, akar, tudós. Igen, igen, aki térképet akar készíteni Budapestről, az, az fölmegy a Jánoshegyre és ránéz a városra, mert érdekli, hogy hogy adja ki magát. De, de ezzel azt kockáztatja, hogy a felé, fejében élő Budapest az az megsemmisül, és a helyén épül egy reális, egy, egy valóságot tükröző Budapest. Na most mi van azokkal, akik nem akarják adni azt a hiedelmet, ami a fejükben van? Nem akarják adni semmi pénzért. Hinni akarnak élő Tehát mondjuk hinni akar élő akkor azt mondja, hogy a Puzsér az nem tudja üzemeltetni a nem tudom én milyen eszközt, tehát nem ért hozzá, tehát a véleményét diskreditálni lehet. Nem is akarom meghallgatni a véleményét. Nem is az érveivel vitatkozom. Hanem magával a személlyel, aki egyszerűen alkalmatlan arra, hogy érveljen. És az a legjobb, mert meg sem kell hallgatni az érveket. Ilyen módon megvédem magam, és megvédem a dogmámat attól, hogy az esetleg megsérüljön. Ez ugyanolyan, mint nem fölmenni a Jánoshegyre. És azt mondani, hogy pontosan tudom, hogy milyen ez a város. Nincs semmi szükségem arra, hogy fölmenjek a helyre. Ugye, a, mi az állítás? Akár föl is mehetnék. De semmi szükségem rá. Fölösleges. Ez, a, ez az a fölény, amit ilyenkor mindig tapasztalunk. Csak, csak kétségeim vannak, hogy ha tényleg fölmenne, ha tényleg lenézne onnan, ha tényleg magába nézne, ha tényleg kibontakozna a projekciói mögül, nem azzal értelmezne, vagy nem azzal magyarázna egy jelenséget, hogy az illető a hibás. Vagy hogy az illető az, aki nem ért hozzá. Vagy hogy az illető az, aki az, aki nem a nem a jelenség objektív ismerője. Tehát kvázi gyárt egy dogmát a alá ducolására. És ilyen módon folyamatosan elzárkózik a realitástól, és gyakorlatilag bezáródik egy, egy buborékba. De hát hány buborék van, van jelenleg is, hogy, és hogy ez a tendencia, hogy ezek a buborékok, ezek a szellemi teret. Tehát ö, minden... Zárt világegyetemek ezek, zárt kozmoszok. Bizony. És, ö, és nincs kommunikáció köztük. Vagy csak nagyon kevés. És tudod, mi bárki, kommunikálunk itt és mindenféle buborékokat. Bárki, bárki ezeket a buborékokat próbálj. kommunikálni akarja egymással, vagy ütköztetni egymással, vagy esetleg buborékokat akar egyesíteni, az azonnal megkapja azt bármelyik buboréktól, és leginkább mindegyiktől, hogy nem ért hozzá. Természetesen nem lehetsz annak a dogmának olyan szinten a birtokában, mint a buboréklakók, mert akkor alkalmatlan lennél arra, hogy buborékokat egyesíts. Igen. Ők tehát számon kérik rajtad a saját dogmáikat, kvázi a buborék lakói az egyedüliek, akik a valóságnak a birtokában vannak. Mert az ő számukra a buborék a valóság. Te meg amikor más buborékokat akarsz ütköztetni, egyik buborékot a másikkal integrálni, akkor te tulajdonképpen nem értesz hozzá akkor te tulajdonképpen hülye vagy, nem olvastál elég könyvet. És akkor a buborékban mindig van elég könyv, amit így föl lehet hozni, hogy na hát, ha ezt elolvasnád. És tudod, te valójában nem egy másik nézetet, vagy nem egy tágabb, komplexebb, vagy akár ottól a, a, a buboréktól eltérő nézetet képviselsz, hanem te ebben a helyzetben egyszerűen tudatlan vagy. Nem olvastad a megfelelő könyveket. Amelyeket, hogyha elolvastál volna, akkor tisztában lennél azzal, hogy mit kell erről, erről a dologról gondolni. Hogy mi a helyes. Na most én azt gondolom, hogy, hogy minden buboréknak van, van saját lényege. És a buboréknak a saját lényege az a nagyobb összefüggésnek is egy eleme. Azok a dogmák, amelyeket kifejezetten azért hozunk, hogy a buboréknak a lényegét aládúcoljuk, mert azt nem merjük ütköztetni. Tehát a materializmusnak is van egy igazság lényege. Az anyag működése, a fizikai törvények, ez, a, ez az a materializmus igazsága. És ez, ez, ez, ez, ez tagadhatatlan. Csak, csak annyi dogmát hoztak már arra, hogy ezt cáfolhatatlanná tegyék, miközben senki sem akarja cáfolni, hanem esetleg kiegészíteni ezt a világnézetet. Akkor inkább úgy mondom, meg annyi finomítani. dogmát hoztak már arra, hogy ezt, hogy ezt kizárólagossá tegyék. Robi, meg mi az, hogy materializmus? Tehát maga az anyagfogalom változott száz év alatt, tudod? Az atommodell változott. Tehát a borféle atommodell, ami még olyan volt, mint egy minira no. naprendszer, most már a szuperhúroknál tartunk, érted? Mai, kurvára, kurvára, a mai, jó, az tudósok, az mai A mai fizikusok sokkal inkább hisznek az energiában és az információban, mint az anyagban. Az anyaggal kapcsolatban egyre inkább tudományos konszenzus, hogy egy, egyfajta absztrakció. Hát igen, de, de figyelj, már, a, már Schrödinger arról ír, most olvastam újra a tanulmányait sok év után, mert az ember tényleg szellemet akar, érted? Természettudósoktól. Akkor ajánlom Schrödingert, hogy a, hogy hogy hullám vagy részecske, tudod? Hullám vagy korpuszkula. Az atom. Tehát ez már, ez már nagyon abstrakt. Ez már nem az a szint, tudod, hogy megfogó megbasszolom, megfogó megbasszolom, a kapcsolatban ugyanez persze, nyilván. De szerintem lassan térjünk át. Egyébként van, van egy összekötő kapcsunk az ezoterika iránt. Nem véletlenül. És ez pedig a mérnök. A mérnök az egy, az idéző elbevet mérnök. Én most a Facebookon csináltam egy mérnök sorozatot. Kicsit fölbasztak agyilag, tudod, mindig a bölcsészeket büfészakozzák, meg egyéb, meg ők a természettudósok, meg egyébek És, és én már, már régóta észrevettem, mert ugye én, én sok évtizeden keresztül nagyon sok szubkultúrát megismertem, egész egyszerűen a foglalkozásomon, meg az érdeklődésemen keresztül, és már, már évtizedekkel ezelőtt kiszúrtam, hogy van a, az okkultizmusnak, vagy az ezoterikának egy olyan ö, fajtája, ami baromira megy a mérnökök között. Tehát van, van a bekattant mérnök, érted? Van ez az ateista, materialista mérnök, és amikor az bekattan, akkor ugyanezt az ateista, materialista formát átviszi egy ilyen, ilyen, ilyen hiperidealizmussá, érted? És akkor megméri a lelket, hogy az hány gram. 21. Meg 21 gram. Egyébként az egy Na, kiváló film. Igen. Az a Inaritunak egy Inaritu. úrvajó filmje, persze. Igen. De ott már ez idézőjelben, a lélek nem 21 gram, bazd meg. Ne. És, és, és hoztam pár ilyen példát erre az egészre. Figyelj, az Univerzum Egyháza, amelyet Kisfaludi György vezet. A Hunok Anyaszent Egyháza jelzőt is használják rá. kisvalúdi György mérnök, tudod? Tehát ő az, aki aki szerint a védákat rosszul fordították le, mert hogyha a védákat jól lefordítanák, abban az egész fizika benne lenne, minden, kvantummechanika, meg egyebek, érted? És, és mindennel foglalkoznak, arvisúrákkal, fősámánok, meg egyebek, érted? Mérnök. Észrevettem egyébként, hogy az ilyen szíriuszi ősmagyar cuccokra és kurvára cuppannak a mérnökök. <gül> és ott van a másik, Egeli György. Nem tudom, ez a név, mond -e neked valamit. Egeli. Egeli György. Tudod, tértechnológia, szeretetenergia, gömbvillámok, meg egyéb dolgok, érted? Magyar para kutatási Tudományos Társaság például, érted? Magyar UFO Kutató Szövetség. De ezek Na csak ez nagyon, nagyon érdekes, nagyon érdekes, mert olyan... Még egy harmadikat várjál. Egy, egy Kovács Magyar András mérnök népi gyógyítás radiesztézia. Tudod, mi az a radiesztézia? Tudod, a, a varázsvesszővel a vízereket keres. Tudom, tudom, tudom. Mérnökök... Én is felmérettem a lakásommal. Sok, Tényleg, ekkora köcsög vagy. Dehogy is, nem hiszem. De bazd meg, és beszoptam. Minden, bazd meg. És mérnökök, ér, érted? És, me, és bazd meg, kurva sok mérnök bekattan. Tudjátok, hogy nevezik ezt? Egy csönyám trumpa nevű Amerikában élő, már meghalt tibeti, egyébként alkoholista volt, tibeti mester. Egy, egy, én, én, én nem tartom őt egy hiteles és autentikus buddhista gurúnak, de egyébként egy szellemes művelt faszi volt, és az, hogy alkoholista volt, ez nekem pozitívum. Igen. Úgy magadra is tudsz úgy gondolni, mint te. Mester! A me... Hát a spiritus, hát a múltkor beszéltük, alkoháli, a ragyogó, érted? Na, figyelj! És a csönyám trumpa, bocs, hogy köhögök, kedves hallgatók, nem vagyok tüdőrákos, megint megfáztam, és lejön a hörgőimről, és az ingerel engem. Na. Minket is. Szóval... Szóval, mert sokan aggódtak értem, ami nekem egyébként nagyon jól esett. Na, és képzeld el, vizsgáltast ki magad, foham, tudod? Na, hm. és, és a csönyám trumpa nevezte el, ha jól tudom, de van egy ilyen könyve, hogy ő találtak ki -e, ebben már vagyok biztos, ezt a fajta spiritualitást, meg ezt az ezomezonak, ezt az ilyen, tudod, ez a gömbvillámos, megmérjük a lelket, meg tértechnológia, meg ufókutatás, kutatás ne? Spirituális materializmusnak. Ami egy oxymoron, egy önellentmondó szókapcsolat, spirituális materializmus, bazd meg, hát abszurdum, de kurva jó oximoron. Érted? Kurva jó oxymoron. Érted, hogy miért? Érted, hogy miért? Hát olyan, mintha egy hívőt, meg egy ateistát kereszteznél, Pontosan. megszületne a gyermekük a, tudod, az ezoterikus. Tudod, ja, ja, ja. A, a, a, a jó és szülöttek. <silly> aki mind a kettőtől mindent átvesz. Tudod, és meg akarja mérni, hogy hány grammal élek. Tudod. <silly> <silly> <silly> <silly> és és tehát miért materializmus? Mert nem igazi spiritualitás, baszki. Az igazi spiritualitás a költészettel áll a rokonságban, meg a művészettel, érted? Az ja, És Nem méríts, nem méríts ki ne, ők, nem ők méri a méri meg, meg. Tudjátok mi az a rayométer? Rayométer. Rayométer. Mennyire vagyok faszacsávó, az, az, egy, az egy Az egy műszer, még 20 évvel ezelőtt találkoztam vele, Geci drága volt, arról szól, hogy van benne egy kristály, de egy ilyen izé, és egy táblázat van hozzá, és egy inga. És az inga ahogy mutat, Gyakorlatilag a rajométer nem csinál semmit, bazd meg. az meg. Az csak egy doboz. De csak 25 ezer forint. A, ja, ja, ja. a táblázat. Is a, a és össze van forrasztva, nem tudsz szétszerelni. Egyszer véletlenül széttört, és akkor belsejében találtak egy kristályt, érted? Egy dróton. Hmm. Tehát ennyi volt az egész. De hogy az, ha ott van, és az ingával ingázol, akkor az megméri a, nem tudom, a vesédnek a nem tudom, milyen energiáit, érted? És meg a májadnak, meg a. Nem tudom, jó, hát a májamnak igen. Tehát hogy, hogy röhög, bunkó. És, és, és, és állat érdekes, tudod, és ez jön a fehér köpeny. Tehát utánozzák a tudósokat, meg az orvost, meg a tudományt, és ettől válik hitelessé az meg. Az ártudomány, érted? Igen. Tehát vastagon az ártudomány, ez a spirituális materializmus. Na igen, tehát ez a hívőnek se jó, de materialist tudósnak se jó. Hát, Mára Sándor írt egy, egy brilliáns szöveget a, a babonákról, a babonaságról, ami az én számomra megvilágító erejű. Marai Sándorról egyébként tudni kell, hogy ő nem volt hívő. Nem volt hívő. Ő a kultúra szerelmese volt. Az egyetemes emberi kultúráé. Elég sokat olvastam Máraitól, én sehol nem találkoztam azzal, hogy ő, ő vallási kérdéseket feszegetett volna. Ő, ő, így, ő így Istenről nem nyilatkozott meg sehol soha. A babonákról így ír. Nem szabad babonákkal élni. A pénteket, a tizenhármat, a szemmelverést, a számok és jelek vajákos magyarázatát a gnosztikusok hozták világunkba. A korai kereszténység rómájába tóduló gyülevész és zagyva szekták, szíriaiak és alexandriai csepürágók, kancsi szövegmagyarázók, habzószájú és rajongók. A fiatal kereszténységnek nem volt még ereje, hogy megverje azokat, ö, akik szemmel vernek. A péntekre ezt mondja egy nap, a tizenháromra egy szám, mint a többi. Szavaros és erjedő idő volt ez. A sztoikusok már nem parancsoltak Rómában, a keresztények még nem uralkottak.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 De tudjad azt is, hogy értelmed és hited büszke öntudata nem fegyelmezi és félemlíti a világ titkosabb erőit, melyek születésedtől halálodig lopakodnak és settenkednek körülötted. A baleset, a számok összjátéka, a nagyszámok törvénye, a föld, a lég, a sugarak érthetetlen szándékai és tervei,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 A szép. Ez nagyon szép. És mindez úgy, hogy mondom, Milyen márai, márai, hát márait, pont, pont erről a témáról. A spirituális materializmus. Aha, pont erről. Aha. Igen, igen. Hogy em, nem szabad bedölni nekik, de nem szabad tudod fölényesen kacagni fölöttük úgy, mint aki mindent tud vagy mindennek a birtok, minden tudásnak a birtokában van. Szóval kapcsánat... nagyon keveset tudunk még mindig a világról, és bármennyire is halad a tudomány, és tudod, ez a, ez a, ez a tudomány szkepsisnek egy, egy elég komoly érve, tehát szerintem a, a legfőbb, talán legfőbb érve, hogy ahogy halad előre a tudomány, és egyre többet tudunk a világról. A, a kétségeink, meg a, meg a tudatlanságunk, meg az elveszettségünk, az nem csekélyebb. Nem, telik nem, az idő, és egyre nem. többet tudunk. Tehát egyre többet, és többet tudunk. Teleírjuk a könyveket betűkkel. A könyvek megtelnek. Aztán teleírjuk a könyvtárakat könyvekkel. A könyvtárak is megtelnek. És aztán újabb és újabb könyvtárakat írunk tele újabb és újabb könyvekkel. És ahogy egyre több és több könyv és egyre több és több könyvtár, úgy egyre több és több kérdés és úgy egyre több és nagyobb kétség. A kétség nem lesz kevesebb, hanem több és több. Ezért Megmondom őszintén, hogy, úgy gondolom, hogy a én úgy gondolom, hogy a történelem minden pillanatában az ember úgy gondolhatta, ahogyan most gondolja, hogy a világ ismeretének a birtokában van, és ahogyan az ember most gondolja, ha jól gondolja, hogy alig tud valamit a világról, és hogy a világ tele van tit titkokkal két tejekkel, bizonytalanságokkal. Igen, és, igen és egyébként igen és egyébként a, a dogmatikus módon vallásos is minden tud. Abszolút, ugyanaz, Ilyen, ugyanaz, egyébként Én egyébként, ugyanaz, én egyébként, az, én egyébként úgy gondolom, úgy gondolom hogy, a, hogy azok, akik úgy gondolják, hogy az Isten tényleg hat nap alatt teremtette a világot, ami eleve, vagy mondja, milyen bizarr, hiszen hát ugye maga a nap fogalma is ennek a teremtésnek a során született, mint időtartam, de hogy akik tényleg ö, olyan, tehát úgy gondolják, hogy az Isten oda rakta azokat a dinoszaurusz csontokat, mert hogy valójában nem tudom én pár tízezer éves a világ, és hogy a dinoszaurusz csontokat azokat direkt Isten úgy rakta oda, ha mi az izotóp vizsgálattal megvizsgáljuk, akkor jöjjön ki az az eredmény, hogy mi nekünk ne kelljen benne hinni, de továbbra is ő akkor ezt így kvázi ilyen módon manipulál minket az Isten, hogy a hit az továbbra is egy ilyen szellemi érték legyen, és ne lehessen bizonyítékot találni arra, hogy, hogy ő valójában, van, és hogy a teremtés úgy zajlott, ahogy. Szóval hogy azt gondolom, hogy a, hogy a, hogy a teremtés a formájában, ahogyan, a, ahogyan a, a dogmatikus vallásosak hiszik, meg a meg a, a a szellemi szféráknak a kizárása és a, a teljesen materialista, színmaterialista gondolkodás valahol egymás alakmásai. És ugye, ott vannak a... A faék egyszerű és Igen, és hogy ad meg a dogmatizmus, és hogy ott vannak ugye a nagy misztériumok. Mert a világ tele van misztériumokkal. Az ateista persze tagadja ezeket a misztériumokat. Mert ugye megint arról van szó, hogy legutóbtán elhangzott, hogy hogy az ateista ránéz valamire, amit nem lát, vagy nem ért, nem ismer, és valami nagyon profán dolgot tapasztal. A vallásos megránéz, és valami nagyon szent dolgot tapasztal. Amit nem tud megmagyarázni. Hogy nem nagyon értjük, hogy mi a, mi a lét, miben áll, az, mi az élet, miben áll, és mi a tudat, miben áll. Tehát milyen módon képződik egymásból ez a három? Mert hogy az Isten teremtését is egy teremtésnek gondoljuk. Pedig hát ez három teremtés. Mert ugye ahogyan a, a világ ős állapotából következik a létezés maga, a szervetlen létezés, az egy lépcsőfok. Ugyanekkor a lépcsőfok a szervetlen lép, létezésből az élet maga. Az egy, ugyanekkor a lépcsőfok. Ugyanannyi ugyan választja el... A, az, azért mondom, hogy Isten ős állapotát és nem a nem létet, mert nem a nem lett a lét, hanem ebből az ős állapotból lett a nem lét és a lét. Ugyanannyi választja el ezt az ős állapotot a léttől, mint amennyi a létet az élettől. És pontosan ugyanez a lépcsőfok, pontosan ugyanennyi választja el az életet a tudattól, a tudatos élettől, az ő reflexív élettől, attól az élettől, amelyik tud magáról. Reflektálni képes önmagára. Ami ugye a, az emberi fajnak a sajátja. Tehát itt ez mindjárt három misztérium. Ami, ami mindhárom ilyen nagyon-nagyon sötét és, és, és, és rejtélyes és titkos. És aki fürkészésére az ember minél nagyobb energiákat fordít, annál több tár fel. Vannak ezek a Szóval vannak ezek a, ezek a rések, amelyek Isten műhelyébe vezetnek. Ilyen a, a bizonytalanság. Ilyen a fekete lyuk. Ezek, ezek valójában... A fekete lyuk az a, a, lyuk az a, az a harcos ateisták fejébe van. Szerintem. De ugye érted, hogy mire gondolok? Értem, hogy mire gondolod, ezek... és szét fognak téged cikizni. Mert... Mert a fekete lyukról mit ugyanítunk, milyen mert, információ jel. költői ki. nyelven beszélsz természettudományos dolgokról, és ez tilos. De tilos. bocs, de ezekről a dolgokról, ez már ne haragudjál. A fekete, lyuk, a fekete lyuk tartalmát nem lehet mérni, mert nem nyerhető ki információ. Nem érted, amit mondok. A kvantum bizonytalanságot megint, megint csak az a problémánk, hogy, hogy, össze hogy össze ha, ha, ha, megfigyeled, ha megfigyeled, ha megfigyeled, a módosítod a működését, tehát nem nyersz ki információt. Megint ugyanaz a helyzet, mint a fekete lyukkal. A, ö, a tudat. Én értem, születése az életből, az életszületése a létből, én és a létszületése értem, az ősállotból. Tehát mondtál, én, én hozzáférhetetlen. Én a ideáltipikus hallgató nevében beszélek most, kis misztériumjáték tudod, és meta nyelvi diskurzust kezdtem el. Tehát, hogy neked van-e jogod beszélni természettudományos dolgokról, költői nyelven. Érted, amit mondok? Tehát ez nem az én kritikám volt, hanem ez egy, tehát hogy le van tiltva, tudod? Tehát bizonyos kultúrákban, szubkultúrákban le van tiltva, hogy te így beszél ezekről a dolgokról. Na most én azért olvastam fel a Márait, mert így viszonyul egy egy kultúrált és értelmes polgár. Polgár, akinek semmi, semmi dolga a vallással, de semmi. Úgyhogy no, igazán köze sincs hozzá, nem is foglalkozik vele, nem is vallásos, és, és nem, is nagyon, nem is nagyon tárgyalja az Istennek meg a, meg a vallásnak a, a, a kérdéseit. Na most figyelj Robi, mondok neked egy érdekes dolgot. Azt mondod, hogy, hogy, hogy az is annyira primitív, hogy ha valaki szó szerint érti, hogy hat nap alatt teremtette Isten a világot, hiszen még a nap is akkor kezdődött. Ezt mindig szimbólumként értelmezték, csak különböző szinteken. Tudod? Tehát mondjuk a Jehova tanulja, azt mondják, van, a, van, van, van, azt hiszem, a zsoltárokban van az a sor, hogy előtted Istenem, ezer nap annyi, mint egy esztendő, egy esztendő annyi, mint ezer nap, vagy hogy is van, egy nap annyi, mint ezer esztendő, bocs, és akkor ez 6000 év, érted? De ez a, ez a legprimitívebb. Ez is szimbolizálás, csak ez nagyon primitív szimbolizálás. Na most magyarul is megjelent Eckhard Mesternek a Teremtés könyvének a, a kommentája, érted? 13. század végén vagyunk Németországba, és egy dominikánus perjel, ír ehhez kommentárokat. Hát az meg kurva sokféleképpen értelmez. Minden egyes mondatot benne. Minden egyes mondatot. Figyelj, olvasok egy rövid részt. Egy, egy, egy rövid részt egy Eckhart prédikációból. ezt nem akartam most felolvasni. Azt mondja, hogy összejött egyszer 24 tudósmester, hogy megtanácskozza, mi az Isten. Összejöttek a megbeszélt időbe, és mindegyikük elmondta a magáét. Kettőt-hármat ragadok most ki mindebből, a 24-ből. Egyikük azt mondta, Isten olyan valami, amihez képest minden változó és időbeli dolog semmi, és minden, ami léttel bír, vele szemben parány. A második azt mondta, Isten olyan valami, ami szükségszerűen fölötte van a létnek, aminek magában nincsen szüksége senkire, és amire mégis mindennek szüksége van. Ha harmadik azt mondta, Isten olyan értelem, amely egyes egyedül önmagának megismerésében él. Az első és az utolsó állítástól most eltekintek, írja Hard. És a másodikról beszélek. Arról, hogy Isten olyan valami, ami a létnek szükségszerűen fölötte kell, hogy legyen. Aminek léte van, ideje vagy helye, az nem érintkezik Istennel. Ő fölött áll annak. Benne ugyan, benne van minden teremtményben, amennyiben azok léttel bírnak, és mégis fölöttük van. Éppen ezáltal, ami ő minden teremtményben van, mégis fölöttük, ami számos dologban egy, annak szükségszerűen fölötte kell lennie minden dologban. Ö nem folytatom, ez csak egy példa arra, hogy a 13. században ilyen fajta diskurzusok folytak. Vágod? Nem olyan diskurzusok, hogy hat nap alatt teremtette a kaporszakálas Isten a világot, érted? Nem ilyen diskurzusok, hanem ilyenek. És már Eckhard előtt évszázadokkal ilyen diskurzusok folytak, érted? A zsidó Májmód idéz, és még idézhetnék filozófusokat, érted? Tehát az, amikor az ateista azt mondja, hogy a Isten nincs, hát ő meg van írva, tudod, Isten, én tudom, hogy nincs. Mi a faszt értesz az alatt, hogy Isten? Amikor baz meg teológusok vitatkoztak ezen a fogalmon évszázadokon keresztül, ilyen elvont szinten, amiket most én mondok. Vágod? Vágod? Érted? Na de térjünk vissza a mérnökökhöz, a barátaimhoz. A, a, a, egy, egyrészt, ja, ja tényleg, ez csak ilyen közbevetés, hogy, hogy a... Itt vannak ezek az őrült, okkultista mérnökök, érted? De kurva sokan vannak ám. Én csak párat olvastam föl, érted? Egy párat. Viszont van, van, van egy jó hírem, egy evangéliumom, hogy velük szemben áll egy igaz mérnök, aki harcol a józanészért, a, a racionalizmus mellett, a materializmus mellett. A, ő az igazi mérnök, Vágó István. <gül> tehát, tehát ő szemben áll, az egeli féle, kisfaludi féle, mérnökökkel. Mérnökök harca. Vágjátok, gigászok harca. Titánok harca. Mérnökök harca. Érted? De... Kurva jó a mérnök, nem? A... Azt hiszi, a mérnök magáról bazd meg, hogy tudós. Vágod, a mérnök az... kapásból itt kezdődik a... a dolog. A mérnök az valójában az alkalmazott fizikus. <gül> hát a techné emberet, tehát aki hát megcsinálja. Az alkalmazott fizika. <gül> ja. Nem az elméleti. Hát igen. Úgy. Meg nem a kísérleti. Az alkalmazott. Aha. Az építészmérnököt ne számoljuk ide, mert az félig bölcsész. A szó jó értelmében. Kreatív, történetet tanul, egész más. Tehát ez. eszemben nem jutna, hogy Makovec Imrét mérnökök közé sorolja. Érted? Hát igen. De azért láttunk olyan házat is, aminek meg hát... Na jó. Igen, igen. Az mérnök volt. Igen. igen. Jó. Na, tehát, de remélem nem haragszanak, kedves mérnök barátaim, tehát ez egyébként a nagybátyám villamosmérnök mérnök volt, az apám gyártást tervező technikus, én vagyok az egyetlen bölcsősz a családba, és bebasztak egy szakközépiskolába, nem. ahol mérnökök tanítottak, tehát ne csodálkozzon rajta, senki baz meg, hogy, hogy kijön belőlem a malícia, vágod. Az én apám is mérnök volt. Aha. Igen. Hát itt van két bölcsész, aki mérnök családból jött, baszta, -e, és hát igen. De, de a, a a fertőzöttség az ateizmussal, meg, a, meg az idealizmussal, az, az meg, hogy mondjam, az, az két két kölyköt. Fial Kétfélét. Az egyik az a az a az a gyerek, a másik az meg a, az meg a, törvény, a törvényes? törvényes. Igen, tehát a törvényes meg a törvénytelen. És azt gondolom, hogy ugye itt az idealizmus meg, a, meg az ateizmus keresztezéshez zajlik. És ugye az idealizmusnak, meg az ateizmusnak a, a kereszteződéséből származik a a metafizikai látásmód, mint törvényes utód, és származik belőle az ezoterikus látásmód, a rossz értelemben, mert ez a fogalom is valaha nem ezt jelentette. Valaha volt egy eredeti jelentése, amit, hogy akkor inkább úgy fogalmaznék, hogy ebből lesz a New Age. Ez a Amelyik megkísérli, a szellemi entitásokat mérhetővé tenni és bizonyítani. Mert az egyik az úgy tűnik, hogy áthozza a, a materializmusból vagy az ateizmusból áthozza a, az anyagi világnak meg a szellemi világnak meg a lelki világnak az összemérhetőségét. Ezek összemérhetőek. Ezek igenis összemérhetőek. A, a materialista ö, ö, szemlélet az a, az, a, az, a, az anyagi világot teszi meg világnak. Az idealista szemlélet, meg alapjában véve a szellemvilágot teszi meg világnak. És hogy a kettőből, a kettőnek a... a az egymásra hatásából megszülethet ez a metafizikai látásmód, amelyik, ö, amelyik ö, egy komplex rendszerbe foglalja a kettőt. Egy komplex összefüggésbe foglalja a kettőt. És kvázi a törvénytelen gyerek az meg... Ö, úgy, ahogyan a, tudod, a Csák Máténak is van a törvényes gyereke, a csak meg a Csak és van a Nemcsák Károly, aki meg a törvényes Igen, ugye? a Nemcsák Károly. Igen? Ja, ja ja Vártam ezt, bazd meg, vártam ezt. A, é, és még módon... általános iskolába hallottam ezt a humort. Igen, ez a... Ja. <laughs> és hol volt akkor még Nemcsák Károly? Nem, bocs, ezt később hallottam. Ha. Szakközépiskola, igen. Jó, és az egy szóval... általános iskolában más hallottam, ott ilyeneket hallottam, hogy tiéd a WC, magadnak szarsz, ezt tanította Lenin és Marx. Tehát, izé, tehát ez a... Na. Szóval, hogy, hogy arról, van szó, arról van szó, Bár hogy a másik, a másik az viszont a módszertant átviszi a másik, másik területre. Tehát nem csak Károly, a törvénytelen gyerek azt követi el, vagy hát a mérnök, ahogy te fogalmazol, <gül> azt követi el, hogy, hogy a mérést, ami a tudományos világhoz tartozik, az átviszi, átemeli a szellemvilágra, vonatkoztatja és ilyen módon tulajdonképpen egy ilyen korszülött képződik. Valami, ami, tehát olyan módon illeszti össze a két világot, amilyen módon az hát nem illeszkedik. Igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, nem igen, igen, igen, igen, Béla úgy fogalmaz, hogy a, hogy a férfiból és a nőből, megkép, valami hasonló dologról lehet szó, megképződhet az androgynosz, és a hermafrodita. És a hermafrodita. Igen, Igen. Mert tudod, lehet belőle valami nagyobb, mint a két nem, de alá is lehet csúszni mindkettő. És ez esetben alá csúszunk. De vannak kurva zavarbejtő figurák az európai kultúrtörténetbe. Mond -e neked az a név valamit élom maszkon kívül, hogy Nikola Tesla? Tudod ki volt ő? Hát ő, ő Egy ő... szerb származású horvátországi feltaláló, aki egyébként elképesztően hiperszenzitív faszi volt. Képzeld el, hogy olyan képességei voltak, hogy, hogy, hogy nagyon messziről hallott hangokat, tehát ilyen hiperszenzitív. Már-már szinte majdnem mágikus képességei voltak a csávónak tényleg. Jó, én nem mágikusnak nevezném, nagyon-nagyon-nagyon szenzitív volt, Ö, és, és a, a zseniéhez kétség nem fér. De én olvastam ám az ő írásait, az örök energiaforrásról, meg a fényről, meg hogy Einstein mérmarhaság, meg egyéb dolgok, érted? Meg a vallásokról. A csávó akkora fasságokat hordott össze, hogy elképesztő, miközben az elképesztő zseniéhez semmi kétség nem fér. Tehát őt például nem tudom bepakolni az őrült mérnökök sorába, mert ahhoz azért túl teljesített. Érted? A, 20. a modern 19. század vége, 20. század első fele a izé, Edison volt a nagy izé, ellenfele a 20. századra óriási hatást tett a csávó, érted? Hozzá, kétség nem fér a figurának a nagyságához bazánk borzalmas hülyeségeket összeír, zavaros, olyanokat, mint szegény izé az meg, aki egyébként egy mélyen spirituális figura, tehát én teljesen oda vagyok érte, csontvárikoszka tivadar, festő, de az írásait olvasod, nem lehet a zseni, aki iszik és dohányzik. Na már csak ezért se tetszik, tudjátok. Tehát ez a. Ezért. Tehát <gül> ilyen, ilyen baromságokat, érted? És, és, és, és ezek, ezek teljesen anomáliák. Ezek teljesen anomáliák. Tehát a Tesla az teljesen anomália, a faszi. Érted? Tehát az érezni, hogy több volt, mint zseniális feltaláló, a csávó tényleg spirituális érintet, érintettségbe volt, de mégis baz meg a mérnök agya ezt egy zavaros farságát tette, és én a mérnökségét vádolom abba. Tehát, hogyha ez a csávó nem feltaláló lett volna, ez egy ilyen középkori típusú misztikus lett volna. De feltaláló volt, de mégis misztikus is volt. De nem arról van szó, hogy a mate materiális, materiális módszertan megfertőzi a spirituális tudást. Igen, igen. Az őrült mérnökök esetében ez így van. Érted? És azt mondja az ember, hogy figyelj, maradjál mérnök. Abba jó vagy. Ne, ne kezd el a szíriuszi magyarokat bazd meg, meg a, meg a, meg a rajométert, meg az ingázást, meg a varázsveszőt, bazd meg meg a vízereket. Ne csináld ezt. Te jó mesterember vagy. Te a technének az embere vagy. Szó, techni... Jó mesterember, de várj, várj. A Tesla-nál ezt nem mondhatod, mert ő több volt, mint jó mesterember. A faszzi Zseni volt. Zseni volt. Nem pusztán jó mérnök, meg nem pusztán egy feltaláló, akivel elszaladt a ló. A csávó tényleg zseniális volt, és tényleg voltak neki furcsa, hiperszenzitív képességei. Valóban. Érted? De nem tudsz. Nálad például nem tudsz igazságot tenni. Az őrült mérnököket, mondjuk egy jegelit, érted? Azt elhajthatod. Azt mondhatod, hogy ne foglalkozz a lélekkel. Véglej, nem neked való. Az a brahmanakasznak a tagja, tudod, mi vagyunk, bölcsészek, tudod, a papikasztag, ez mi szellemi emberek vagyunk. Te a va is javarnának a tagja vagy, érted? Te egy, te egy mesterember vagy, te ott vagy jó, ott vagy a helyeden, ott vagy oké, okay, ott vagy megbecsült. Hagyd a picsába ezeket az ártudományos szarokat, mert csak kiröhögteted magadat, és a spiritualitást is berántod a sárba. De a Teslánál ezt például nem tudod mondani. Túl... Mert túlnőtt érted a, a saját magán, vagy nem tudom érted, nem, de ez nem, nem abból, tudok ezzel mit. De ez tök. nem abból következik, hogy valaki előbb lesz a techné embere. A, a materialista világhoz tartozó módszertantál sajátítja. És amikor elkezd szellemi... szellemi mondjuk úgy, hogy ez is, ez is ilyen ö, problémás, mert majd már önmagában ki, az a kifejezést használom, hogy tudományokkal foglalkozni. Az a bölcsészetet jelentette egyébként valaha, edetély. de ma már ez ja, is New age Abszolút, abszolút. Befoglalta a New Abszolút, a, ha, ha a szavak megváltoztak. Igen, elkezd, elkezd ö, spirituális ö, disziplinákkal foglalkozni, akkor már azt ne, ahhoz nincsen, nem birtokolja a költészetet, ami a spirituális disziplinákhoz kell. Hanem akkorra ő már elsajátított egy technét. És a technéhez tartozó módszertant. És a spirituális világhoz, vagy a szellemtudományokhoz már nem tud azzal a költészettel fordulni, amely, amely a papikasznak a, a hozzáférése, amely a papikasznak igen, a, igen. a képessége, hogy azt, hogy azt elsajátítsa, meg hogy azt, azt birtokba vegye, hanem ha elkezdi méricskélni azt. Uh -huh. És így gyakorlatilag kizárja magát két világból, mert a, a szellemtudományokkal kizárja magát a materialisták közül, de a, de a spirituális világba, a bölcsészek közé, vagy a papikasztba meg nem tud belépni, mert a, a, a materiális, materiális módszertan nem engedi őt. Így van, Tehát, így van. Ja, értem. Valójában, ja, egy, ja, ja. valójában arról van szó, hogy elsajátított egy módszert, és a módszer, amelyet elsajátított, az elbarikádozza elbarikádoz, őt az eszmétől, amit birtokba venni próbál. Na igen, já, ja, já, ja, já, ja, já, ja, já, ja, jó. Ja. Figyelj, ez, ez, ez a mérnök, a idézőjelbe vett mérnök, tehát tényleg elnézést kérek, tehát nem arról van szó, hogy akinek felsőfokú... Nem a mérnökökkel van a baj. Műszaki végzettsége van az ilyen. Az azért vettem ezt, mert a felsőfokú műszaki végzettsége rendelkezők között statisztikailag nagyon sok az ilyen. Tehát a mérnököt idézőjelbe veszem, mint kvantitatív metaforát. Ami de, az de, anyagnak... A... De, de a vágópista az jó, nem? Jó. Ami az anyagnak... anyagnak a mérés, az a szellemnek a, a költészet. Milyen szépen fogalmazok. Hát most a, az anyagi világot a mérés által ismered meg, érted meg és veszed birtokba, a spirituális világot, meg az intuíció által és a, és a költészet által. Így van, pontosan, pontosan. Amit a múltkor felolvastam, Heizenberget. Ő Paul Dirakkal szemben megvédte a vallást, miközben Heisenberg sem vallásos. Ő sem vallásos, vagy nem volt vallásos. Csak Dirak nagyon neki ment a vallásnak, és akkor vitatkoztak. <kül> és, és Heisenberg is azt írta, hogy a vallást ő a művészethez sorolja. Már látásmódilag, már olyan értelemben, érted? Ezért, ezért fölösleges támadni természettudományos szempontból. És ő ugye, mint a határozotlansági elfnek a megalkotója, tehát a kvantummechanika egyik atya Schrödinger mellett, Schrödinger meg azt tudott, hogy a védákat is elkezdte tanulmányozni. A csávó melyen misztikus lett egy, egy idő után. Mert nem tudtak mit kezdeni a kvantummechanika szintjén az objektív-szubjektív kettősséggel. Nem tudtak ezzel a kettősséggel, és ez, ez, ez, ezen pörögtek. Ezen pörögtek. Kurva érdekes elolvasni az írásaikat. Na de, ö, tehát, hogy, tehát hogy a művészi látásmód. Tehát térjünk egy kicsit a, a, a mérnökök után a másfajta ezomezo irányába. Téged miért irritál, ha irritál? Már én úgy tudom hogy én barátom vagy, és, és tudom, hogy irritál, az ilyen soma és a fél szubkultúra. Tehát mi, mi, de most, hagyj, most nem ő nem gondolok, mert egy nagyon kedves nő, tehát nem, nem erről van szó, sok benne a szeretet, meg minden, de hogy, de hogy ebbe az egész rejki, fényevés, pozitív energia, meg egyéb dolgokba, mi a fasz, ami minket irritál? Nekem egyébként vicces. De régen irritál, nekem ma már vicces. Amikor, amikor, amikor itt jött a német csanyi bácsi ezzel az egész fassággal, akkor én írtam is egy posztot erről, hogy az ördögöt én jobban érzem a neoprotestantizmusba, azt a dögletes leheletet én az ezomezóba a nevetségességet és a gagyit és a, a, a szart érzem, az egész más, érted? Egész más. Tehát a, ilyen örjöngő hídgyülekezeteseket nézek, ott inkább érzem a démont, az ilyen babam a jóga, meg pozitív energia, meg reiki meg a faszom tudja. Ott én, a, én, a, én az ócskaságot, meg a gagyit érzem, és nekem azok inkább komikum források. Érted? Te azt uh, tudod, hogy a, a Steve Jobs az hogy halt meg? Hát uh, hasnyálmér rákban. Igen. Hát, hogy az a rák, azt a rákot az ő szervezetében még időben felfedezték. És uh, hát... Uh, Steve Jobs is hajlott a, erre a new age re meg a ez, ez járantam igen és amikor hát a az orvosi gyógykezelést el kellett volna kezdeni, amire hát azért volt egy kis pénze, tehát tudott félretenni. <gül> nem takarékoskodott. Igen, nem, nem, Egyébként egy takari... nagy szarrágó volt, hogy még az autót is pénzért adta el a lányának. Tudom, hát a csal... ja. annak a lányának, akit az életének az első hat évében letagadott. Ja. Szóval okay. igen, igen, igen, igen, imádni való. Ja. Szóval hogy ő, ő, ő amikor, amikor kézbe kapta a rákleletet, akkor elment a Természetgyógyászokhoz, hogy azok kezeljék őt kimerül. Mélyen hitt ezekben a meleg köveket rakottak rá, meg gondolom, hogy fölmérték a vízereket, meg gondolom, hogy ott ö, ö, tudod, ilyen mozlatokkal, hogy így. <gül> tudod, így ö, megszabadították a, a, a negatív karmától, meg gondolom, hogy ott ö, átmosták a, a csakráit, meg amit ilyenkor kell, hát tudod. Ö, és ö, Hát nem javult a helyzet, sőt áttétek képződtek. És a tragikus a sztoriban az, hogy a csávó a halála előtt kevéssel így a fejéhez kapott, és mondta, hogy akkor jöjjön a műtét, jöjjön a sugár, meg jöjjön a kemó, de akkor már késő volt. Aha. E... És ettől nem vicces az egész, hanem kártékony. Hogy... Na, ettől nem vicces a Aha. dolog. Tehát a, a, mi a baj ezzel a... a pozitív gondolkodással. Hogy állt hozzá ehhez akkor a Steve Jobs? Vagy mi volt az élménye erről a Steve Jobsnak? Körülbelül az, ami a Soma ma is lehet, lehet vagy lehetett az élménye, vagy lehetne az élménye, vagy amiről meginterjúvolnál bármilyen ilyen new age-es, vajákost kb. hasonlót mondana, hogy hát a negatív dolgok, azokat tartsuk távol az életünktől, és a pozitív gondolatok, meg pozitív gondolkodás, meg pozitív ember és akkor a negatív embereket, azokat ö, tartsuk távol az életünktől, a pozitív emberekkel, meg, meg, meg tartsunk szoros kapcsolatot, mert azok minket is feltöltenek, hogyha valaki minket leszív, akkor az nem jó barát, de ahogy valaki minket feltölt, az meg jó, értelemszerűen, hiszen a világnak a fókusz az én vagyok, és az én hozzám való pozitív vagy negatív viszony, az meg, hogy a valaki az egy, egyáltalán egy pozitív létező-e vagy sem. Ö, mi a, mi a, mit érzett, amikor itt ez az energiahullámokon szörfözés? Ez a, ez a new éges élmény. Ez. A, ez a, vizsgáljuk meg, hogy pozitív energia vagy negatív energia. És akkor semmi sem jó vagy rossz, hanem a pozitív, amelyre így nyílik az energiakapu, arra menjünk, amerre meg így záródik az energia kapu, az ilyen negatív energiák onnan meg el. És akkor így mindig keressük a pozitív megerősítést, mert az minket is épít, ezáltal mi is többek leszünk. Ez az ez, ez a, ez a egész New ages, ö, ö, élményvilágnak és, és, és illetvezetésnek és szemléletmódnak, ez az, az tulajdonképpen az alapja. És amikor, amikor a, a Steve Jobs-nak fölajánlották, föl hogy hát ebben a helyzetben hát először is műtét kéne, aztán sugárkezelés kéne, kéne, és akkor hát vannak egész jó, tehát egész jó eljárások, gondolom, hogy ott azért elég, elég jó lehetőségei voltak, akkor, akkor ő azt érezte, hogy hát ez egy negatív. Ez nem egy pozitív dolog. Hát eleve a, az, hogy az emberbe belevágnak egy késsel. Hát az egy negatív. Tehát az nem, az nem jó. Tehát az nem, nem, nem, nem az a jó irány, amit az ember akar az életében. Akkor a sugárkezelés. Eleve a sugárkezelés az olyan, hogy az, az csomóan a sugárkezelésbe halnak bele. Vagy a kemoterápiába, Ami megint csak arról van szó, hogy hát a sugárral meg a kemóval bombázzák a rákot. De hát azt a szervezet is kapja óhatatlanul, tehát a szervezetet magát is bombázzák vele, ilyen módon, hát te is kapod a sugarat, hát attól hullik ki a hajad, vagy az a, nem az épp a kemótól hullik ki, de hát minden esetre az téged is mérgez. Ö, hát ez nem jó, ez nem pozitív. És akkor ott van egy, egy, egy gurú, amelyik meg azt mondja, hogy hát ezek a langyos kövek. Ezek pozitív kisugárzásúak. És hogy rádrakom a langyos követ, hát az... Az, az, az élménye is más, mint egy kurva leszikének. Tehát egyszerűen más. Ez egy pozitív dolog. Ebből csak jó származhat. Robi, láttad az... Érted? Na most, arról van szó, hogy engem nem érgezzenek meg, engem ne, ne bombázzanak a kemúval, ami egy eleve, egy negatív dolog, és ebben benne van a pozitív szemléletnek, meg ennek a pozitív, pozitívságnak direktem pozitivizmust mondok, mert az egy Na, ilyen tudomá tudományelméleti iskola. Így van. Tehát így van. Nem, tehát ennek a pozitívságnak, ennek benne van a, a, a lényege, hogy tudod, a pozitív az jó. A negatív, meg rossz. Tehát a kontextust már nem vizsgáljuk. Ez is egy nagyon poszmodern élmény. De várjál, Nagyon poszmodern. Mi a poszmodernnek a lényege? Ezt már, Ezt a megoldóképletet ezt már sokszor, sokszor beszéltük, hogy a, a poszmodern az a kontextus leértékelődése, és a reláció felértékelődése. Na most itt mi a reláció? Az az, hogy belém sugároznak, meg, meg mérgekkel kemóznak meg még egy kést is belén vágnak. Na ez önmagában a relációban, ez egy negatív dolog, ez egy negatív behatás. Ellentétben a langyos kövekkel, ami hát hallatlanul pozitív, meg jó is, meg langyos. És, és amikor a kontextust vizsgáljuk, ami meg már egy alapvetően modern élmény, Idegen a posztmoderntől, a kontextust. Tehát, hogy ez a sugár, ez most azért kell, mert itt van benned valami, ami rossz, és ami annak rossz, az neked jó. Van benned ez a rossz dolog, ez a rák. És a sugár, meg a kemú, meg az éleskés, ez a ráknak rossz, és ez indirekt módon neked jó. És sajnos a helyzet az, hogy ez a modern. É. Két fenekül áda, amiben ez a gondolat belefér, ez még Steve Jobsnak is, aki azért egy eléggé, eléggé eszes valaki volt, vagy egy eléggé, hogy mondjam, akár azt is mondhatom, hogy egy eléggé világra szellem volt, ez túl bonyolult volt. Ez nem volt. El, nem? Tehát ez, a, ez a maga abstraktságában, ahogyan a pozitív meg a negatív dolgok ezeknek, a, ezeknek az ezoterikus ö, folyákosoknak a fejében élnek, ez, ez, ez, ez, ez túl komplex. Ez földolgozhatatlan, ez befogadhatatlan. Tehát Egyszerűen arról van szó, hogy én egy negatív ember vagyok, mert szidom a pont, pont, pont és itt most már tök mindegy, hogy mit szidok. Mert ez már. A posztmodern számára befogadhatatlan. A posztmodern addig nézi a dolgot, addig érti a dolgot, addig látja a dolgot, és értelmezi, és, és ítélkezik fölötte, ameddig én negatív vagyok. Tehát én szidalmazok valamit. Én rosszat mondok valamiről. Én negatív módon nyilvánulok meg. Azt már ne vizsgáljuk, hogy miről. Mert lehet, hogy épp a rákról. Lehet, hogy épp Hitlerről. Lehet, hogy épp a, a Facebookról, hogy még rosszabbat mondjak. <gül> Érted? De ezt már nem vizsgáljuk, mert ez már túl komplex, túl bonyolult. Ez már egy alapvetően egy olyan, olyan összefüggésrendszer, amin a korszellem túllépett. Ez a modernitásnak volt a világa, ahol te úgy, hogy negatív voltál, alapvetően lehettél pozitív. Churchill azáltal, hogy azt mondta, hogy háború lesz, egy nagyobb, komplexebb összefüggésben nem egy szító, hanem tulajdonképpen az emberiség jó szelleme. Pedig hát nagyon negatív volt az akkor és ott, abban a helyzetben a britek számára. Na most a, a, a dolog az így néz ki. Az ezotéria magában a szemléletmódjában, a világhoz való viszonyában tagadja azt, hogy ami negatív, az lehet pozitív. Hogy valami, ami negatív, mondjuk a rákkal, az lehet pozitív ne veled. Hanem itt egyszerűen vannak a jó dolgok, amik, amik pozitívak, ilyenek a langyos kövek, és vannak a rossz dolgok, amik negatívak, ilyen a sugár, a kemú, ezek a mérgek, meg a kurva éles szike, amivel belevágnak a testedbe. Akarod? És tudod, így jön valaki, és azt mondja, hogy a langyos kövek megoldják a problémát. Te, Robi? Robi? Jobb lenne nélküled. Nélküled? <gül> Varász szó. <gül> mm. Na figyelj, azért én értem, igen. Ö, ezt, ezt, ezt egyébként, amit az előbb elmondtál, Vágó István is el szokta mondani. Kedvenced... És most legalább megbecsült ember lett, tudod, bekerült a Grémiumba, érted, megbecsült ember lett a Vágó István. Ő hősiesen harcol ezek ellen a dolgok ellen, tudod, a homeopátiás szélhámosság ellen, meg a többi ellen. De azért, bazd meg, mi az, ami mihat még annyira kurvára hiteles nekünk ez a fajta harc? Most így ezen gondolkodtam, tudod? Tehát a skeptikusok társasága nekem nem. Nekem ne, ne, ne, én is utálom, bazd meg ezeket a homeopátia, meg, és tény, én is szélhámosságnak tartom, de mi az, ami, ami ugyanakkor irritál, bazd meg ezekbe a szkeptikusokba? Nem hogy nekem, ne, nekem imponál a szkepticizmus, és én szerintem a szkepsis az, az egy ilyen. Tehát az az egy, egy alapvetően jó, alapvetően jó nem tulajdonság, nem tulajdonság az egy az, van egy, szó, az egy menő van az a nekem a magukat szkeptikusoknak nevező bulgármaterialistákról. Nekem a, problémám, nekem a érted, problémám az, hogy ők mindennel kapcsolatban szkeptikusok. Csak a Dókinszal szemben nem. Csak a, a militáns ateizmusukkal szemben nem. Tehát csak azzal valahogy nem. Csak ott, ott valahogy. Csak a gyurcsányjal szemben nem. Jó a De várják, szerinted a homeopátiában hinni, vagy gyurcsányban hinni, ezt valaki a falamon fölvetette, kurva jó gondolat, nem az enyém, most idegen tollakkal ékeskedek, melyik a ká... barátunk. Azt mondja, nem tudom eldönteni, amikor kitettem a mérnök sorozaton végére, hogy uraim és hölgyem, íme a mérnök, aki viszont szemben az okkultista mérnökökkel felvállalja a harcot, ő vágó István, tudod. És azt mondja, hogy a tibi izé, kommenteli, azt mondja, hogy fú, bazd meg, most nem is tudom eldönteni, hogy a homeopátiában hinni kártékonyabb, vagy gyurcsányban hinni. Érted? Kicsit okkultista az is, nem, hogy gyurcsányba hinni, ugye? Van benne egy kis ezomezo. Hát ez az, amikor a funkcionális vallásosság, tudjátok? Tudod, nem, Tehát ez egyébként a, a, a szerintem nagyon-nagyon hasonló. Ezt... Hasonló, hasonló a homeopátiában hinni, meg a gyurcsányban hinni. Mert tudod, minden érthető szempont és érv és ö, tény, ellent mond annak. És mégis, tudod, mi, nincs, tudod, nem tudsz egy érmet hozni, hogy így is, de mégis, tudod, így a mindennel, mindennel, ami, amit megéltünk, amit tudunk, amit tudunk a világról, tudod? Igen, igen, igen, igen, igen. És valahol, valahol van ebben... Hasonló valami... a homeopátiához, igen. de azok legalább cukorgolyócskák, bazd meg. Jó, hát drágák, ahhoz képest, hogy szarcukor az egész, de hogy, de hogy a gyurcsány nem cukor. De várjál, várjál, azért van egy lényeges különbség. Van egy lényeges különbség. Én nem merem kijelenteni. Tehát nem merem így a, te, a teljes lelkemet feltenni arra, hogy a homeopátia az nem működik. Komolyan. A, a nem merem. működik? Itt, akár úgy, a placebo működik, ja, akár, ja. A, akár, csak, akár csak máraihoz visszanyúlva, nem tudok annyit a világról, hogy én a fejemet rátegyem, hogy ez már pedig nem működik. A gyurcsányra ráteszem. Tudod? <gül> simán! Tudod? Kipróbáltuk, megnéztük, milyen működésben, emlékszünk rá elég jól. Meg volt Tudod? a fizikai kísérlet, Igen. volt verifikáció, az meg, tehát Igen. kísérleti igazolás Igen. ott volt. És mégis hisz, nem hát, inkább, nem, hát, nem, hát annál inkább hisz. Tudod, hogy mi <gül> valójában annál inkább hisz. Tehát hogy az igazság az, hogy amit mi láttunk, meg amit mi érzékeltünk ott, az az, azzal kapcsolatban ő egy megerősítést él meg. Hát most így nézd meg a, nem tudom én, a jobb oldalt, gondolom ő minket is odasorol, <gül> Nyilván, hogy azok tersze. hogy hörögnek a gyurcsányra. De hát jól csinálta. Érted? Tehát, nem az országgal kell itt jót tenni, hanem az ellenséges törzsel rosszat. Világos most más kérdés, igen, hogy mi nem az ellenséges törzshez tartozunk, még csak ahhoz sem, akkor inkább így fogalmaznék. De, de az ő, ahonnan ő nézi, nyilvánvalóan arra vagyunk. Tehát, hogy ő tudod, Pécsről nézi, és az onnan nézve, az már nem a túl. Most, hogy az most a... Melyik ország igen, ország igen, néz az igen, az igen, igen. Igen, igen, igen, igen, abszolút, abszolút. Te figyelj, és ennek az egész ezomezonak végül is, jó, tudom, a, a, a Gyurcsánya legal, de hogy, de hogy most a klasszikushoz visszatérve, ezek a tévés gyógyítók. Mert ja, a gyurcsok az a szegény Isten nyugosztalja meghalt, a gyurcsok az villanyszerelő volt. Vágod? Villanyszerelő. Mér, nem Majdnem mérnök. Na. Én nem Tehát hittem egyébként, van. hogy a gyurcsányt meg a gyurcsokot egy, egy lapra fogjuk tudni hozni. De sikerült. Na, Lehet, hogy a névhasonlóság, homeopatikus névhasonlóság. Várjad, mág egy gyurcsok, gyurcsok, gyurcsok, gyurcsok, gyurcsok, gyurcsok, gyurcsok, gyurcsok, gyurcsok. az energiát, abszolút, abszolút, abszolút. Én is érzem, én is érzem, érzem, érzem. Szóval, hogy hogy ezek a tévés gyógyítók, érted? Meg hogy az meg i i ilyeneket olvas az ember, hogy, hogy a rontást leveszi róla, és a a az összes pénzét elszedte, érted tőle, mert hogy levette a rontást, meg ilyenek. Vágod, ez nagyon durva, ez nagyon durva. Ez már nem is ezomezo, ez már, ez micsoda, érted? Ez micsoda. Ez hát szerint, babonának szerint, nevezik oké. Okay, én, én, de... én azt gondolom, hogy ez az ezotéria és a marketing Ez az, az ezotériát és a marketing keresztet. Precíz, precíz megfogalmazás, tényleg így van, így van. Hát két nagyon sötét irányzatot de. sikerült keresztni. És <laughs> előállítani valami még sötét. Abszolút. Gondolkoztam egyébként, hogy ha a, a varnákat, tehát a kasztokat, a szellem értelembe vett kasztokat alkalmaznánk, ugye? Arra jutottam, hogy a brachmana természetesen a bölcsész. A bölcsész az, aki az esztéta, az etika, tehát megmondja, mi a szép, mi a csúnya, mi a jó, mi a rossz, mi a helyes, mi a helytelen, a politikai ideológiákat bölcsészek csinálják, tehát ez a modernkor brachmanája, érted? A mérnök egyértelműen vaj is ja, tehát ő a techné, tehát a, a, a mesterember, a mesterember, érted? És akkor így, így, így kérdezték tőlem, hogy szerinted mi a jogász? Hát mondom, az, az, az ilyen fekete mágus szerű, mert tudod, ilyen gonosz inkantációkkal, jogszabályok, érted? Tehát az a, érted, ilyen, ilyen, ilyen e, recitációk, érted? Jogszabályok, érted? Tehát az, az, az, az olyan elbaszott bölcsész, aki a sötét oldalt szolgálja. Érted? Akkor ki a közgazdász, fam? Hú, meg, de jót kérdeztél. Szerintem a közgazdász, épp úgy, mint a szociológus, az olyan, olyan lesüllyedt, mérnök irányba elment bölcsész. Érted? Tehát ez a, a természet... Az annyira döbbenetes, hogy a közgazdasági egyetemre a felvételit matekból és történelemből kell írni Hoppa! meg. <húsz> Hoppá! <h remoz proposition> Ma. És erre találnak embereket, aki megírja mindkettőből. Tudod, <h eighth> de, csomó mindenkit tudok, aki meg <hSee> ja, tudja írni ja, ja, a matek. Ja, ja, ja, kinek ja. jutna eszébe az, hogy, hogy így baszki, így, így megírom matekból, de a törőre arra mondjuk, azzal nem, nem, nem, nem más küldök el magam helyett, tudod, azt is én írom meg. Igen, az igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, a a igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, az még csak nem is súdra, érted? Az, az, az kaszt alatti. Az a kaszt alatti. és egyébként, egyébként, hogyha belegondolok ezekbe a trénerekbe... De, de, de szerintem meg ne haragudj, de nem igaz. De te, mert te tudod, te te ábrándosan nézed ezt az egészet, olyan idealisztikusan nézed. De szerintem, meg igazából, valójában ők a papik azt. Ezt mondja egy csomó faszkalap erre, te is beász a sorba, baz meg. Ezzel vitatkozom, te meg leszokszó. Ennek őket, a kornak, ne a... El, ennek a kornak, ők a papik azt Nem ]ja. igaz, nem igaz, nem igaz. Robi, te ők is dold, állnak, hogy ez várjá, igaz. Várjá, várjá, figyelj egy kicsit. Ők, a marketingesek, állnak a legközelebbi viszonyban a személytelennel. A legközvetlenebb viszonyban a személytelennel. Senki a személytelenhez olyan közel nem férkőzik, mint a marketingesek. Ettől miért Barachmana? Mert a személytelen kultusza a, a kor, amelyben élünk. A személytelenből következik minden. A személytelenből következik a te, a te sikerességed, a személytelenhez való közelségedből, a személytelennel való szövetségedből következik az, hogy te sikeres vagy, és a személytelen nehez való, től való távolságodból következik az, hogyha te sikertelen vagy, hogy, vagy, hogyha nemorzsolódsz. Tehát ez egyszerűen ez a, ez, e, nem, lehet, nem, lehet tuda, nem lehet nem tudomást venni. Én értem, hogy te szeretnéd elbarikádozni magadat egy ilyen időtlen korban, ahol ezek a, ezek a kasztok, ezek ilyen a, a, a, a maguk arhetipikus fényétől felviláglanak, de hogy valójában de nem lehet nem tudomást venni a személytelen ről, amely ez való viszonyból következnek a mai kornak a, a státuszai, és nem. És ezek. De... de az nem a varna. Az azt jelenti, hogy a varna helyét ez avarna foglalta el. Na így. Na Érted? igen, de, na igen, de, de, de akkor, akkor fogalmazunk úgy, hogy a. Te a, a személyes minőségből közelíted meg, én meg a személytelenhez való. való elszemélytelenedésből, kiüresedésből a rossz értelemben. Világos, értem, értem amit mondasz. Értem, amit mondasz te, azt, máshonnan de... nézzük, de te szerintem alapvetően nem veszel tudomást a korszellemről. Te egy időtlen szellemhez méred ezt, a, ezt az egészet. Én meg, én, én meg, a, én meg azt mondom, én mondom hogy ennek a kornak... Vagyok. Én idealista vagyok. De, de ugyanakkor nem lehet nem, tud, de nem lehet nem tudomást venni arról, ami, ami most zajlik. Na ez az, ami most az interjúdat bazd meg a könyvekről. Olvastam ám, itt a metrón idefele bazd meg. És mi a problémád? Hát, hogy szar. <gül> mm. Érveket is kapunk? Ö, hát egyrészt a gyakorlat, figyelj, itt a könyvek a táskámba az nem státusszimbólumban az meg, hanem azokat én tényleg olvasom. Csak. a nehogy lapjaikat, csak, csak nehogy és lásd az embere, Csak nehogy lásd az embereket magad mellett. Mm. Ők valójában csak hangják. És hangják tömeget, pont, hangják, pont, tömege, pont, pont tudod, ahogy fölszáll, pont, száll, a világon, pont, hogy pont olvasom, olvasom a, a, de várját, könyveiddel, de, amiket de, te olvasol, valójában. Tudod, de nem rólad szólt az interjú, érted? Hanem azokról, akik, azokról, akik nem. Rólad szólt, mert te dislexiás vagy, és nem tudsz olvasni, és ezért magadról Csináltál egy világnézetet. Ja nem, de valójában, nem, de valójában ma az emberek, azok valójában azért veszik meg a könyveket, hogy elolvassák, ugye? Tényleg így gondolod? Tehát azért kurva Én jó igen? a forgalma, azért kurva jó Robi, a forgalma. Elolvassa a azért az kurva könyvet, jó... ki, amit A pazok kérdezte, hogy de nem te vagy, nem te belőled állnak a társadalmak. Dehogy nem. Nem is tudom, hogy ez baj -e vagy sem. A lényeg, hogy azki szabadjon már a világról beszélni. Értem, hogy te nem. De értsed meg, hogy itt egyébként meg vannak egy pár millióan körülötted, akik meg hát nem úgy élnek, mint te. Azt se tudják. Mi az a Hát elég ciki. Na hát igen, ciki, uh -huh. de hogy valójában már alig van valaki, akivel megbeszéld ezt, hogy ez milyen ciki. De ez nem tudom, hogy zavar-e. nem zavar, hanem a képzeletbeli barátoddal leültök, isztok egy sört, mindjárt kettőt iszol, mert neki és én róla van szó, igen, igen. És akkor megbeszélitek, hogy jaj, de szomorú, azt se tudják, mi az, hogy varna. Jaj, ne is mond nekem! A az a barátom, aki a könyvelő négy napját írta, az egyébként evolúcionista tengerbiológus, pont nem ez nem olyan, mint én. Hát ezért, volt értelme, más. ezért volt értelme meghasadnod, baszki anyja. Ugyanolyan lenne, baszki anyja. Volt Különben hogyan? Na de várjál. Figyelj. Ö, és kurva vicces volt, hogy a az meg olvasom a fasságaidat. Erre egy csaj fölszáll velem szembe, egy nyitott könyvvel a kezébe. Fiatal csaj. Itt a Na, visszatérve erre, egyébként van benne igazság, amit mondasz, csak nem biztos, hogy ez jó. Nem biztos, hogy ez jó. Ki mondta, hogy jó? Mert a könyv tényleg egy mágikus, tudod, a szimbólum is, a varáskönyvek, stb, stb. stb. Tehát a könyv, mint tárgy, mint tárgy is, annak megvan a kultusza. De nagyon szeretem megszagolni a papírt, érted meg, hogy így kezembe tartani a könyvet. Elektronikus könyvet nem is tudnék olvasni, mert az nekem nem könyv. De ezek ugye nem hiteles, hiteles következtetések a realitásra meg a téged körülvevő világra, hogy te neked mik a kezdteléseid, meg szeretsz beleszagolni. <gül> Tehát, ugye, nem, nem ez alapján mérjük fel a világot, és mondjuk azt, hogy na hát a világ ilyen, mert tudod, az a baj, hogy ebben a tekintetben, te vágy vágyvezérelt vagy. Tehát te így gondolkozol erről, te így élsz ebben, és te most már szeretnél így meghalni. És téged most már ne, ne zargassanak ezzel a dologgal, kvázi úgy állsz hozzá, ahogyan a is álltak hozzá a, no. a, a, a, a világegyetem végtelenségéhez, és nincs nagy bum, baznak. Most legalábbis addig nincs nagy bum, amíg én meghalok, utána csináljátok amit akartok. De addig nincs bum, én nem akarok olyan világban Geci élni, vagy. ahol nincs nagy bum. Geci a vagy. könyveknek meg így izét, tudod. Én vagy, de várj, erről elmondtam. De pont szellemes. erről, besed, erről besed, Beszéltem egyébként az interjúban is, hogy a könyvek, azok ma már valójában, hát hogy mondjam, szakrális funkciót látnak el a múltnak, Tudom, a szüleink kultúrájának, igen, igen, igen. az áldozati, eszközeli... Ha valaki bemenne a Puzsér lakásába, tele vannak könyvekkel a polcai. Persze, hogy tele vannak. És, és, és most a következő, következik, hogy üres, és benne a konyakos üveg, tudod, de mi És ebből annak kéne következő, hogy a könyv jó, mert nekem van. Most ne haram, ugye ez a gondolkodás miben különbözik az ateistákétól? Ők nem hisznek Istenben, tehát azt nem vizsgáljuk, ami esetleg ezt a hitüket, vagy ebbéli, ebbéli nézeteiket esetleg megkérdőjelezni. Most azt nem me... vizsgáljuk. Jó, megfogták Érted? Jó, értem. Értem. De valahogy zsígerileg mégis érzem, hogy nincs igazad. de, de, köszön, hogy, a, de én most nem értem, hogy nem tudok logikusan. De akkor zsígerileg te azt érzed, hogy bármelyik lenne igazad. <sorv> De miért? Mert egy olyan világban szeretnél élni, ahol a könyv megőrzi azt a helyét, amit igen, a múlt században mellett, igen, így, így van, de hogy, van, igen, van, de de van, hogy közben van. meg rohamosan elveszti, és uh -huh. most erre nem reflektálni és letagadni egy jelenséget, ami meg a szemünk láttára zajlik. Uh -huh. Az hova vezet? Nem kell letagadni. Elveszítjük a kapcsolatot ki a realitással. És maradnak a könyvek. Tudod, maradnak a könyvek, és a, egy nap, aztán Tudod, jönnek, és összefogdossák a könyveket, és, és, elégetik. és elégetik őket. Ez a Farenheit. Igen, igen, igen. Olvastad a Bradbury? Persze, hogy olvastam. Nem olvastad a filmet Nem, a olvastam gondolom, is, igen, egyébként Pont egy rossz példa, de hogy a lényeg, hogy, a lényeg, hogy, hogy, hogy amit, amit, amit rádobálnak a, a mágiára, az a, az a könyv, az, az, az tudod, a semmiből fog érkezni, hogyha, hogyha belefelejtkezel a könyvet. De hogyha a bradbury tartunk, figyelsz, uh -huh. azt tudod, hogy ott a tűzoltóságnak az volt a feladata, ebbe a disztopiába, hogy elégesse, hogy elégesse a könyveket. Igen. És még találtak öreg asszonyoknál könyvtárakat, és akkor azokat égették el. És akkor úgy maradtak meg a könyvek, hogy kívülről megtanulták emberek. És... Onnantól kezdve a nevük már nem a saját nevük volt, hanem az a könyv, amit megtanultak, és kívülről tudtak. És akkor innentől nem Puzsi Robert, hanem Plátón állama, meg ilyesmi, érted? És akkor így mentek a -e, így érted? Tehát, hogy, hogy könyvé váltak az emberek. Egyébként ez egy nagyon szép gondolat. Tudod, a Bradbury mit akart ezzel írni, hogy a szellemet nem lehet elpusztítani. Tehát nincs az a totalitárius diktatúra. Egyébként a film az meg azért kurva jó, mert a 60-as évek végén csinálták, és már benne van a 21. század eleje. Emlékszel, egész falas uh, ilyen, ilyen, ilyen uh, reality, show, reality showk mennek. Tudod, és a, dasz, a izé is trüfó rendezte, és, és, és, és érted, a, a házi asszony azt nézi, és akkor ő is lehet színésznő, érted? Tehát reality sok menne, és ez 60-as évekbe, 60-as évekbe, gondoljatok bele, nincs könyv, elégetik, és helyette ezért reality showk, meg ez a, ez a, ez a lefokozott szellem, tudod, ez a mm -hmm. valami, mi a fasz keresel, a kibaszott mobil. Motor, csodálatos valódi György verset, ami pont ide tartozik. Így hangzik. Tanuld meg ezt a versemet, mert meddig lesz a -e könyv feled. Ha a tied kölcsön kölcsönveszik, a közkönyvtárban elveszik, s ha nem, papírja oly vacak, hogy sárgul, törik, elszakad. Kiszárad, foszlik, megdagad, vagy önmagától lángra kap. 240 fok már elég, és mit gondolsz, milyen meleg egy nagyváros, mikor leég. Tanuld meg ezt a versemet. Tanuld meg ezt a versemet, mert nem sokára könyvse lesz, költő se lesz, és rímse lesz. És autódhoz benzín se lesz. És róm hogy leít magad mivel a boltos kisenyit, és kivághatod a pénzedet, mert közeleg a pillanat, mikor képernyőd képhelyett halálsugarat közvetít. És mert nem lesz, aki megsegít, ráébredsz, hogy csak az maradt a tiéd, mit homlokod meget viselsz, ott adj nekem helyet. Tanuld meg ezt a versemet tanuld meg ezt a versemet, és mondd el, mikor kiöntenek a luktól poshat tengerek, és az ipar hányadéka már beborít minden talpalat földet, akár a csiganyál, ha megölték a tavakat, és ha monkóval jön a pusztulás, ha fáján rothad a levél, a forrás dögvészt gurguláz, és sziánt hoz rád az esti szél, ha a gázmaszkot felteszed, elmondhatod a -e versemet. Tanuld meg ezt a versemet, hogy elkísérjelek. Lehet, és túléled még az ezredet, és pár kurta évre kiderül, mert a bacilusok dühöt revansa mégse sikerül. És a technológia mohó hadosztályai több erőt mozgatnak mint a föld golyó. Memóriádból szed elő, s dúdold el még egyszer velem e sorokat, mert hova lett a szépség és a szerelem? Tanuld meg ezt a versemet, Hat kísérlek, ha nem leszek. Mikor nyűködre van a ház, hol laksz, mert nincs se víz, se gáz, s elindulsz, hogy odút keres, rügyet magot, barkát ehes. Vizet találj, bunkót szerez, s ha nincs szabad föld, elvegyed, az embert leöld, s megegyed, hadd bandukoljak ott veled, romok alatt, romok felett, és súgjam neked, tetsz halott, hovám égy, lelked elfagyott, mihelyst a várost elhagyod, tanult meg ezt a versemet. Az is lehet, hogy odafönn, nincs már világ, s te oda lenn, a bunker mélyén kérdezed, hány nap, még a, hány nap még a mérgezett levegő az ólomlapon meg a betonon áthatol. És mire való volt, és mit ért az ember, ha így véget ért? Hogyan küldjek néked vigaszt, ha nincs vigasz, amely igaz? Valljam meg, hogy mindig rá átgondoltam sok-sok éven át. Napfényen át és éjjen át, és bár rég meghaltam, most is rád néz két szomorú vén szemem. Mi más tizenhetnék neked? Felejtsd el ezt a versemet. Ez volt az apu azért, Tiszik Mártes